Den 1 oktober 2016 gifte sig Charlie Carver och Carla Brown. Paret, båda i 30-årsåldern, berättade den glada nyheten för sin familj, sina vänner och sina bekanta genom att Charlie uppdaterade sin Facebook-sida. Ovanför parets profilbilder, Charlies teckning med seriefigurer och Carlas selfie, står det att de gifte sig en månad dessförinnan, den 1 september. I vanliga fall hade nog de flesta glatt sig för deras skull. Men kommentarsfältet till Facebook-uppdateringen fylldes inte av gratulationer och hyllningar utan istället av oroliga frågor och desperat vrede. Och det är faktiskt inte så svårt att förstå. Personen som publicerade uppdateringen om äktenskapet och som för den delen skrev en del andra kommentarer och statusar på Charlies Facebook-sida Lät inte alls som honom. Och Charlie Carver och Carla Brown hade ju faktiskt redan då varit spårlöst försvunna i över en månad. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och vi ska börja med att titta lite på fallet med det försvunna paret och den mystiska människa som var inloggad på Charlies Facebook-konto. Allt började den 31 augusti när Charlie och Carla skulle bjuda en vän på middag. Vännen gick vid den avtalade tiden hem till paret men där var det tomt. Senare skulle filmen från en övervakningskamera i huset visa hur Charlie hade gått till jobbet men aldrig kommit hem igen. I deras lägenhet fanns receptbelagda mediciner, glasögon och linser kvarlämnade. Ja, till och med Karlas lilla hund, Romeo, gick runt ensam kvar i lägenheten. Paret självt var försvunnet. Ingen kunde få tag i dem, varken via telefon eller sociala medier. Ingen visste vad det hade blivit av dem. Polisen undersökte saken men stod två månader efter att de försvann fortfarande handfallna och mysteriet blev inte mindre av Charlies plötsliga aktivitet på Facebook först gifter målet den 1 oktober plötsligt exploderade kontot av innehåll skrev Washington Post i en artikel och fortsatte det såg först ut som spam men via noggrannare koll visade mycket av uppdateringarna ha kopplingar till paret i snabb följd las nyheter om det försvunna paret upp tillsammans med nyheter om andra människor som också försvunnit Märkliga våldsamma bilder och memes stök upp. Om jag inte hade varit vansinnig hade jag nog blivit galen, stod det igen. I en annan stod det, ibland gräv jag djupa gropar ute på bakgården sent om natten bara för att hålla mina nyfikna grannar på tårna. Och konstigast av allt var kanske Charlies egna kommentarer. I kommentarsfältet i uppdateringen om att han och Kala hade gift sig kom man in och besvarade människor som upprört frågade var han och Kala var någonstans. Kala är med hennes maker Charlie, stod det, fast felstavat och utan punkter eller andra skiljetecken. Varför kontaktar hon ingen, frågade någon. Hon vill inte, svarade Charlies konto. Vem det var som skrev kommentarerna från Charlie visste ingen. För om det var Charlie, varför skulle han då skriva sitt eget namn i tredje persons perspektiv? Det gör ju bara galningar. Eller människor som plötsligt blivit galna. Vad som har hänt Charlie och Kala, och vem det är som uppdaterar hans Facebook-sida nu, det vet vi inte. Men historien har fått stor uppmärksamhet. Kanske för att den i grunden väcker en skräck vi alla har. När vi kommunicerar med våra nära och kära över internet hur vet vi egentligen vilka det är som gömmer sig på andra sidan? Spam och bluffmejl som försöker lura en att man pratar med någon man känner det har man ju sett och allt går ju att tacka. Men skulle vi verkligen känna igen ett försök att härma en av våra närmsta om den som försökte lura oss gjorde det snyggt nog? Gnager inte den rädslan alltid i ditt bakhuvud också om så bara lite grann? Dagens avsnitt av creepypodden heter Inloggad och tar fasta på den rädslan. Vi ska berätta om webbkameror och vad de egentligen kan dölja, men vi börjar någon helt annanstans, nämligen på Tinder. Lyssnaren Susanne skickade in historien Tindermännen, som handlar om försöket att hitta kärlek efter en mörk svår tid i livet. Och hur plötsliga små förändringar i profilbilder kan skapa ett djupt obehag. Eva Dotsy läser, Tindermännen. Jag bor på en annan plats nu. Avståndet och tiden har gett mig lite perspektiv på det som hände ändå började ständigt med mig allting började egentligen med skilsmässan om inte den hade varit hade jag fortfarande varit lyckligt gift jobbat på mitt gamla jobb och bara varit en vanlig människa jag hade inte suttit varje vecka med min tålmodiga terapeut och ältat det som hände jag hade inte haft min verk i kroppen eller skräcken jag träffade min blivande man redan i gymnasiet. Vi blev genast störtkära. När vi tog studenten bestämde vi oss för att slå på stort och gifta oss. Övermodigt kanske, men vi var unga. Vi flyttade ihop i en liten tvåa i Stockholmsförorten Farsta. Han utbildade sig till lärare och jag satsade på en HR-utbildning. Vi fick båda jobb rätt snabbt. Min man var mitt allt. Vi fick inte barn, men trots det var vi nöjda med tillvaron. Vi hade ju varann. Under arbetsveckorna brukade vi alltid ringa varann från jobbet- bara för att fråga hur det var eller skicka kärleksfulla sms. Min man fick så småningom ett nytt jobb på en gymnasieskola inne på Södermalm. Det var efter det som jag märkte en förändring. Han började komma hem sent på kvällarna och det var olikt honom- när jag frågade sa han att de hade en ansträngd situation på nya jobbet, att lärarna hade mer uppgifter på den nya skolan. Tiden räckte helt enkelt inte till. Ändå var det någonting med hans tonfall jag inte kände igen. Jag tänkte att han kanske hade hamnat i en depression eller inte trivdes på jobbet. En dag insåg jag att det var flera månader sedan han hade skickat ett sånt här gulligt sms till mig eller ringt från jobbet. Det var bara jag som ringde och hörde av mig. Jag borde väl ha tagit upp det med honom. Men jag ville vara kvar i vår perfekta bubbla. Jag var rädd att om jag började fråga skulle jag förstöra någonting. Rasera vår tillit. Vår kärlek. Sen kom den där kvällen när min man sa att han ville prata. Jag var helt skakig i hela kroppen. Samtidigt var jag redo att möta vad det nu var. Bättre det än att gå och undra. Men det var mycket värre än jag hade kunnat föreställa mig. Han hade träffat en ny kvinna. De hade fått känslor för varann för över ett år sedan. Han hade inte sagt något till mig eftersom de hade velat prova om det var något att bygga på. Han sa att nu visste de att det var det här de ville. Marken försvann under mina fötter. Det var så overkligt att det hade pågått i ett helt år utan att jag hade fått veta. Sen kom vreden. Jag minns att jag skrek åt honom, att jag grät. Jag rev ner vårt bröllopsfoto från väggen och sprang ut och tryckte ner det i sopnedkastet. Jag kan säga att vår skilsmässa blev en kavalkad av hårda ord och bitterhet, i alla fall från min sida. Han var mest sluten och tyst. Jag flyttade till en etta i Hagsätra. Han flyttade hem till sin nya kvinna. Det som ändå höll mig uppe var mitt jobb. Jag gillade mina arbetsuppgifter och arbetskompisarna även om vi inte brukade umgås utanför arbetstid. När jag var ensam kände jag ett större behov av att ha någon att prata med. Jag började lite trevande att anförtro mig åt en kollega som heter Ylva och som precis omplacerats till min enhet. Vi satt i kontorslandskap och hon hade fått skrivbordet bredvid mitt. Ylva visade sig vara en god lyssnare och till slut visste hon allt om mig och mitt ex om sveket och min ändlösa sorg och bitterhet. Men är svin var hennes sammanfattning. Jag kunde inte låta bli att skratta åt hennes krassa syn på det manliga släktet. En dag föreslog Ylva att jag skulle testa appen Tinder. Jag hade hört talas om Tinder och kände ett visst motstånd. Nej, det här är en sån där köttmarknad jag är för gammal för, sa jag. Men Ylva gav sig inte. Vad är det värsta som kan hända? Du har ju varit med om det vidrigaste sveket ever- vad kan en oskyldig datingapp göra för skada? sa hon. Efter flera dagars tjat gick jag med på det och letade henne hjälpa mig att lägga upp en profil. Jag valde en bild från en grillfest tre år tidigare. En fest som jag för övrigt varit på tillsammans med min man. Men han syntes inte i bilden. Sen hjälpte Ylva mig att göra de inställningar som behövdes. Jag beskrev mig själv som en romantiker med livserfarenhet som är öppen för något nytt. Jag valde ett åldersspann på 30-40 till år eftersom jag själv är 32. Sen visade Ylva mig hur det fungerade. Om du inte är intresserad så drar du med fingret åt vänster swipar, då försvinner de. Men om det är någon du gillar så swipar du höger. Om han också är intresserad så blir det en match. Och då kan vad som helst hända sa hon med ett pillemariskt leende. Samma kväll testade jag för första gången. Jag ska erkänna att jag blev rätt besviken. De män som fanns inom mitt geografiska område och i min ålderskategori verkade så gamla. Vissa hade försökt skoja till det och styrt ut sig med maskeradkläder. Andra hade lagt upp en bild som de hade tagit i badrummet. En badrumslampas kalla sken är inte direkt smickrande för utseendet. Andra verkade tro att vi kvinnor skulle välja dem utifrån deras intressen. Eftersom deras bilder bestod av bilar, båtar, motorcyklar, hus, husdjur eller interiören från något gym. Jag klickade fram den ena efter den andra. Men efter en hel kväll hade jag fortfarande inte swipat åt höger en enda gång. Jag började känna mig deppig och mitt i alltihopa kom tankarna på mitt ex tillbaka. Sveket. Bitterheten gnagde i mig. Jag tänkte på Ulvas ord att alla män är svin. Och sa högt för mig själv. Ja, det är ni. Svin. Men så dök en bild upp som fick mig att fnissa till. Johan 33 stod det. Ingen presentationstext, men bilden visade en kille i ett badrum. Han stod med bar överkropp, iförd ett par gråa, utvättade kalsonger. I bakgrunden syntes vitt kakel och en överfylld tvättkorg. Johan, 33, spände musklerna i den arm han inte höll mobilen med och gjorde en grimas som han nog själv tyckte skulle vara sensuell. Fråga mig inte varför, men jag tog en skärmdump av bilden och smsade den till Ylva. Är du säker på att du vill utsätta mig för det här? skrev jag och la till en smiley. Ylva svarade blixtsnabbt. Jag dör! Swipa vänster, swipa vänster! Hon avslutade med en smiley som såg skräckslagen ut. Jag började ta fler skärmdumpar på bilderna och skicka till Ylva. I give you Peter the fisherman, 39, skrev jag, och lade till en asflabbande smiley. På bilden syns Peter, 39, stående i ett vattendrag någonstans i Sverige. I handen håller han upp en minimal fisk, kanske en abborre. Svaret från Ylva lät inte vänta på sig. Oj, oj, storleken har visst ingen betydelse. Och så där fortsatte vi, kväll efter kväll. Kanske blev det ett sätt för mig att bearbeta min stora bitterhet, jag vet inte. Eller så var det bara elakt. Jag visste ju innerst att de här männen var oskyldiga. Att det var min exman som hade gjort mig illa. Efter någon vecka började jag tröttna lite. Jag hade varit på Tinder i stort sett varje kväll- men det var bara några enstaka gånger som jag hade swipat höger. Fortfarande hade ingen match uppstått. Ändå hade det blivit en vana. När jag kom hem från jobbet blev rutinen att göra en kopp te sätta mig i soffan, dra upp fötterna under mig och gå in och kolla Tinder igen. Om inte annat så kunde jag samla på mig några bilder som jag och Ylva kunde skratta åt. En kväll kom en väldigt märklig bild upp. Vid en första anblick verkade den inte innehålla så mycket. Ännu ett badrum med vitt kakel. En överfylld tvättkorg. Men ingen man. Plötsligt insåg jag att jag hade sett interiören förut. Det var Peters badrum. Han med de urtvättade kalsongerna. Men Peter, 33, syntes inte i bilden längre. Jag synade den närmare. Tvättkorgen. Det vita kaklet. Jag upptäckte några långa märken på kaklet som jag inte mindes än förra gången. Det såg ut som om någon dragit neråt med kladdiga fingrar med rödbrun färg. Plötsligt fastnade min blick på något längst ner i högra kanten av bilden. En fot. Någon låg ner på badrumsgolvet. Runt foten, mer av den rödbruna färgen, eller vad det nu var. Jag frös till is. Jag skärmdumpade bilden och skickade till Ylva. Vad i helvete är det här? skrev jag. Det dröjde lite längre än vanligt. Sen fick jag tillbaka flera frågetecken och texten Vad menar du? Jag svarade Men ser du inte? Det är den där killens badrum som vi skrattade åt förut. Peter. Han som spände musklerna i badrummet. Kolla det i hörnet. Ulvas svar kom snabbt. Ah, nu ser jag. Verkar som om Peter fick vad han förtjänade. På slutet hade hon lagt in en smiley. Jag insåg att Ulva tog bilden som ett skämt. Jag sjönk ner i soffan och klickade tillbaka bilden igen. Hjärtat började slå lugnare. Ulva hade såklart rätt. Det här måste vara ett skämt, även om det var rätt stört. Okej. Okay. 1-0 till Peter. Fast det var ändå konstigt att hans profil kunde komma upp igen för jag hade ju swipat bort honom tidigare. Jag swipade bort bilden igen. Och sen kom jag på andra tankar för det dök upp en Torben 40 med en bild som fick mig att skratta rakt ut. På bilden syntes Torben sittande med benen brett isär i en låg rococó-soffa som var placerad på en sliten ryamatta i handen höll han en ölburk. Han var klädd i en grön träningsoverall. Kontrasten mellan ölen, träningsoverallen och rokokosoffan var bara för mycket. Jag bara blev tvungen att skicka bilden till Elva. Tack. Jag behövde Torben nu, blev svaret. Jag svepade bort Torben. Nästa dag var tung för mig eftersom det var min och min exmans bröllopsdag. Jag visste helt enkelt inte hur jag skulle överleva den. Tankarna på det som varit malde konstant i mitt huvud. Jag hade ingen att anförtro mig åt på jobbet heller- eftersom Ylva inte var där. Jag frågade vår receptionist- och hon sa att Ylva hade ringt och sjukanmält sig på morgonen. Tydligen maginfluensa. Jag ville inte störa henne genom att smsa under dagen. På väg hem från jobbet köpte jag med mig en flaska vin- när jag kom in i lägenheten slog jag mig ner i soffan, öppnade flaskan och hällde upp ett glas. Bitterheten gjorde sig påmind och jag drack upp glaset och hällde upp ytterligare ett. Sen gick jag in på Tinder. Jag såg en Mange 35 som jag tyckte var snygg. Men när jag läste i texten att han sökte en kvinna som hade träning som livsstil blev jag tveksam. Eftersom min träning som mest sträckte sig till en och annan lång promenad på helgen. Jag satt en stund och tittade på hans profilbild. Den var tagen i ett kök. I bakgrunden syntes svart kakel och en rostfri spiskåpa som såg ut att vara i någon dyr design. På bordet stod en röd kaffekopp. Han hade på sig en mönstrad skjorta. Han såg glad ut. Jag tog mod till mig och svajpade höger. Sen hällde jag upp ytterligare ett glas vin och svajpade vidare. Plötsligt stelnade jag. De tre glasen vin gjorde sig påminda och jag fick blinka flera gånger för att fokusera blicken och försöka tolka vad det var jag såg. En sliten ryamatta dök upp. En och soffa Och Torben 40 i sin gröna träningsoverall samma man som igår men något var fel ölburken var borta armarna hängde slappa ner från kroppen munnen gapade öppet som ett svart hål och på bröstet på den gröna träningsoverålen en mörk fläck det började susa i mina öron det här händer inte tänkte jag det här är inte verkligt jag stängde snabbt appen och lade ner telefonen på soffbordet. Jag hällde upp ytterligare ett glas vin, reste mig på darrande ben och gick fram till vardagsrumsfönstret och stirrade ut. Jag tror jag stod så i 20 minuter medan tankarna rusade hit och dit. Till slut plockade jag upp telefonen igen och skickade ett sms till Ylva. Är du där? Orkar du kolla på en grej? Det dröjde några minuter, sen fick jag svar. Hej! Jag är verkligen svindålig. Kan vi höra senare i veckan? Jag la ner telefonen. Tankarna på min exman kom tillbaka. Jävla skitstövel, sa jag högt för mig själv. Ser du vad jag har gjort? Det är ditt fel att jag har det så här. Jag var för uppriven för att våga titta på bilden igen. Istället startade jag om mobilen. Sen gick jag och la mig. Vinet gjorde att jag trots allt slumrade in rätt snabbt. Men jag sov oroligt och drömde att jag sprang längs en smal stig. Framför mig sprang min ex -man. Jag visste att det var han, trots att jag bara såg hans rygg. Jag försökte komma i honom, men mina ben kändes tunga och sega. Då vände han plötsligt på huvudet och hans mun var ett gapande hål. Jag vaknade med ett ryck, klibbig av svett och en tyngd över bröstet. Jag lyckades ta mig till jobbet nästa dag trots den dåliga sömnen och en lätt baksmälla. Jag såg att Ylvas plats fortfarande var tom. Men trots att jag inte hade henne att prata med kändes det lättare att skaka av sig gårdagens upplevelse omgiven av arbetsplatsens ljudmatta av ringande telefoner, smattrande tangentbord och lågmälda prat. Vad var det egentligen jag hade sett i appen? Frågade jag mig själv. En bild som såg ut som någon som var död. Men var han det? Vad visste jag om de som använde Tinder? Det kanske var vanligt med practical jokes. Rätt vad det var plingade det till i min mobil. Jag ryckte till. Jag plockade upp den och såg att jag hade fått ett meddelande från Tinder om att jag hade en match. Mange. Träningskillen. Han hade dessutom skrivit ett försiktigt Hej! Först tänkte jag svara med en gång men blev plötsligt orolig att någon skulle se vad jag höll på med så jag väntade mig att svara tills jag satt hemma i min soffa samma kväll. Jag medger att det först kändes lite olustigt att gå in på Tinder igen men spänningen inför att faktiskt verkligen ha fått en kontakt gjorde att jag inte kunde låta bli. Jag skrev ett meddelande till Mange och fick ett vänligt svar tillbaka. Lätt var det var fick jag ett sms från Ylva. Hej, på benen igen. Men shit vad jag mått dåligt. Jag har typ spytt konstant i två dygn. Vad var det du ville visa? Jag funderade en stund, sen skrev jag det här. Och så skickade jag bilden på Mange och skrev att vi matchade och dessutom hade börjat skriva till varann. Ylva svarade med ett kort, grattis. Det gjorde mig lite irriterad att hon var så kortfattad. Det var ju det här vi hade jobbat för. Men jag slog bort tanken och koncentrerade mig på mange istället. Veckan därpå hände allting väldigt snabbt. Det visade sig att jag och mangen faktiskt hade en hel del gemensamt, ja förutom träningen då. Men det tycktes inte bekomma honom så mycket. Vi bytte telefonnummer och pratade i telefon några gånger. Han hade en trevlig röst och det var lätt att prata. Slutligen bestämde vi oss för att ses. Jag berättade det för Ulva nästa dag på jobbet. Hon fick en irriterad rynka i pannan. Du vet min inställning, sa hon. Förväntar inga underverk. Jag kände mig återigen lite irriterad över hennes ogenerösa inställning. Hon som visste vad jag hade gått igenom borde väl kunna glädja sig när det äntligen hände något bra i mitt liv. Varför hade hon annars visat mig tinderappen? Det slog mig att jag faktiskt inte visste särskilt mycket om henne. Jag hade babblat på min sorgliga historia i flera månader och knappt ställt en enda fråga till henne. Kanske hade hon också svåra saker i bagaget. Jag kände mig lite skamsen och lovade mig själv att inte vara så självcentrerad nästa gång vi pratade. Ett par kvällar senare stod jag i alla fall utanför en port i en okänd trappuppgång på väg att äta middag med en man jag hade träffat via en app. Jag ringde på dörrklockan och väntade. När inget hände ringde jag en gång till. Jag tänkte att han kanske stod i köket och stekte något och inte hörde mig. Så jag kände försiktigt på handtaget. Olåst. Jag öppnade och kikade in i en lång hall med ljusa tapeter. På golvet stod tre par gymnastikskor och på krokarna hängde några jackor. Jag ropade inåt lägenheten men fick inget svar. Tvekande gick jag in, nu med en konstig känsla i magen. Efter lite irrande hittade jag köket. Det var samma kök. Den rostfria spiskåpan, det svarta kaklet, till och med den röda kaffekoppen stod framme. Men det andra jag såg är omöjligt att beskriva. Jag backade ut ur lägenheten samtidigt som jag med skakande fingrar slog larmnumret 112. Det jag aldrig kan glömma är orden som någon skrivit i blodpölen. Men är svin. Ni hörde Tindermännen, skriven av lyssnaren Susanne och uppläst av Eva Dotzi. En historia om dating, olycklig kärlek och när missriktad solidaritet går för långt. Från denna skräckhistoria om kärlek ska vi avsluta veckans avsnitt med en berättelse om när ensamhet går för långt. En anonym lyssnare skickade nyligen in en berättelse om vad som hände när hen ville göra sin vardag lite tryggare- och då tejpade över sin webbkamera. När jag en sensommardag täckte över min dators webbkamera med en bit tejp var det mycket lite jag visste. För det första visste jag inte att det skulle utlösa en serie händelser- som slutade med att jag aldrig mer riktigt skulle kunna känna mig trygg. För det andra visste jag inte ens vad det egentligen skulle vara bra för- så varför gjorde jag det? Ja, antagligen för att jag i grunden är en rätt svag människa. I alla fall oselvständig. Saker andra gör, de människor som jag anar är mer pålästa och smartare än jag själv någonsin kommer bli, tenderar jag att härma efter. Och när jag nyligen på ett möte såg att arbetsgruppens blickstrande intelligenta programmerare hade satt en tejpbit över det lilla hål i mitten av laptopskärmens överkant där den inbyggda webbkameran tittade ut. Då slog mig tanken omedelbart att det måste vara smart på något sätt. Det måste jag också göra. Jag gick hem efter det mötet och öppnade den översta byrålådan i min hörts bredvid köksbordet. Jag tog fram en rulle och konstaterade att den nästan hade samma bruna guldton som min lilla laptop och att det alltså till och med nästan skulle bli en färgmatchande säkerhetsåtgärd. Tänk att man kan bli så nöjd över så små saker. Och tänk att de i efterhand också kan verka så ödestigra. Jag jobbar som skribent för ett IT-bolag. När texter behöver skrivas till de webbplatser vi bygger, då är det mitt jobb. Fördelen med jobbet är att allt jag behöver i min laptop och att jag lika gärna kan jobba på ett kafé eller utan byxor i min soffa som på kontoret. Så länge texterna blir skrivna så är min chef nöjd. Nackdelen är att allt jag skriver är innehållslöst skräp, anpassat till helt ointressanta företag. Men det betalar sig. Jag skulle kunna gå ut tre kvällar i veckan utan att ens behöva minska på den månatliga insättningen på mitt sparkonto, om jag så ville. Det är nästan synd att jag inte alls vill. Jag är en hemmasittare och mitt liv kretsar till stor del kring den där datorn. Det är det första jag ser när jag vaknar i min säng i ena hörnet av den rymliga ettan, där den står uppslagen och väntar på mig på matbordet vid det ena fönstret. Nästan lika mycket av min fritid som av mitt jobb cirkulerar kring datorn. Vad skulle en stegräknare visa för summa om jag bad den under en vanlig arbetsdag? 25-30 meter. Från sängen till kaffemaskinen vid åtta tiden på morgonen. Sen till matbordet där datorn står. Tur och tur mellan matbord och kylskåp vid lunch. Och så ännu en gång vid sextiden för middagen. Därefter går jag över till soffan och efter några timmar vidare till dagens slutstation, sängen. Aldrig utom synhåll från datorn. Ofta lämnar jag den inte ens, även om jag har slutat jobba. Att min arbetstid tar slut betyder bara att jag öppnar andra program på datorn. Jag gillar att följa rutiner och jag gillar att veta vad jag har i min omgivning. Jag flyttar inte ens på min laptop för jag är så van vid att den står där den ska stå på matbordet. När jag nu satt framför den övervägde jag för en sekund att hitta en sax och klippa till tejpbiten så att den skulle bli fyrkantig och snygg innan jag insåg att det troligen skulle kunna vara ett steg för långt. Tejpbiten fick inte se utstuderat noggrann ut, då skulle man kunna tro att jag var perfektionist. En hastigt avriven tejpbit, det var det programmeraren hade använt. Jag täckte över den svarta optiken i kameran, medan jag omsorgsfullt såg till att den inte gick ner över själva skärmen. Det kändes spontant bra att täcka över datorns webbkamera. Jag hade aldrig förstått varför den egentligen var nödvändig. I kameraprogrammet som datorn levererades med fanns det bara en enda bild tagen samma dag som jag köpte datorn för att se hur den fungerade. Det är en grådaskig selfie där jag sitter med min hängande nacke framför datorn och ser skeptisk ut. Ingen stor förlust där alltså. Och för att vara ärlig hade jag länge undvikit att möta det lilla svarta ögat bara några centimeter ovanför skärmen jag stirrar på hela dagarna. Jag hade kommit på mig själv med att känna mig betraktad av den oseende linsen men varje gång skakat av mig känslan. Att jag nu en gång för alla stängde av den var så smart och enkelt att jag inte kunde förstå att jag inte hade tänkt på det innan. Men så baserar jag som sagt de flesta av mina beslut på vad andra människor gör. Jag visste ju inte ens varför den smarta programmeraren på jobbet hade velat skymma sin egen webbkamera men jag gissade att det hade med hackare som kunde kapa den att göra. För att kontrollera att webbkameran inte längre uppfattade någonting av rummet öppnade jag kameraprogrammet och kunde nöjt konstatera att skärmen var täckt av en brunmelerad grumlighet. Jag såg den gamla selfie i programmets arkiv och tyckte jag såg så bedrövligt blek ut på bilden att jag raderade den. Sen blev jag sittande. Mötet med arbetsgruppen hade dragit ut på tiden och nu var klockan så nära arbetsdagens slut att det verkade meningslöst att börja med en ny text. Det var dessutom en särdeles tråkig text som väntade. Kunden var aktiv inom byggbranschen och hade bett oss bygga om deras hemsida. Jag skulle behöva skriva flera sidor med snö, mos om hållbarhet, maskinuthyrning, behovsanpassade lokaler och upphandlingar. I mailingkorgen låg dokumentationen från kunden som jag skulle använda som underlag till texterna och blängde på mig. Jag bestämde mig för att helt enkelt bara surfa runt lite på nätet en stund och öppnade ett webbläsarfönster, väl medveten om att det skulle betyda att timmen som återstod av arbetsdagen snabbt skulle rinna ut. Texterna kunde dröja till imorgon. Vid sextiden satte jag igång ugnen. Det tog 20 minuter för den att värmas upp och sen satte jag in en fryspizza. Efter att ha ätit den framför datorn blev jag sittande. Det var ännu en kväll med många timmar bortslösade framför skärmen utan att jag ens i efterhand skulle kunna förklara exakt vad det var jag hade gjort. Då och då kastade jag en blick upp på den övertypade kameran och vilade mig i tillfredsställelsen över att inte känna den stirra tillbaka på mig. Vid tolvtiden sträckte jag på ryggen för första gången på länge och insåg att det var läggdags. Jag klev upp och gick fram till fönstret. En sval vindpust gled in när jag öppnade det. Mot den mörka himlen syntes inte ett moln. Sommaren hade hängt kvar länge i år. För mig innebar det att jag behövde sova med öppet fönster och fördragna gardiner långt in i september. Min lägenhet ligger på första våningen men den har två stora fönster i österläge. Eftersom ingenting finns som skymmer utsikten utanför fönstren betyder det att solen från att den går upp Fram till eftermiddagen har fritt spelrum över min lägenhet och framförallt min säng. Är mina fönster stängda blir det en växthuseffekt utan dess like där inne på morgnarna. Och är mina blekgula gardiner fråndragna då kan jag inte räkna med att få sova längre än till sextiden. Då solen med full kraft lyser upp minsta dammkorn på golvet och i min rätt tomma bokhylla. Jag slängde en tillblick ut på de mörka yttersta träden i den lilla skog som fanns en bit bort från huset och drog sen för gardinerna. En kvart senare var jag i säng. Enligt SMHI gick solen upp klockan 06.28 morgonen efter. Exakt fyra minuter senare vaknade jag av att det strålar genomborrade mina ögonlock. Jag blinkade och lyfte kisande upp huvudet från kudden lägenheten badade i ljus. Förvirrad och bländad förstod jag i mitt nyvakna tillstånd att gardinerna var isär. Jag vände mig om och försökte somna om, desperat sugen på att utvinna åtminstone en timmes sömn till. Men den vita väggen reflekterade ljuset. Efter några minuter gav jag upp. Nattsömnen var över. Jag satte mig på sängkanten och gnuggade mina ögon en stund. Sen tittade jag på fönstret. Gardinerna var helt isär och hängde på varsin sida av fönstren som fortfarande stod vidöppna. Hade de blåst upp? Knappast, den ena gardinen hängde bakom det öppna fönstret dit den inte gärna kunde ha blåst. Hade någon dragit isär dem från utsidan av fönstren under natten? Jag gick fram till fönstren och tittade ner på den jordiga rabatten närmast fasaden. Tidigare det året hade man rensat bort de fula gamla buskarna och nästa vår skulle de ersättas med nya. Nu fanns det bara jord där nere. Visst kunde någon som stod där nå fram till gardinerna, men då skulle de lämnat fotspår. Och några sådana fanns det inte. Det var oförklarligt. Jag vet inte hur andra människor hanterar vardagens små oförklarligheter- men själv har jag alltid gett dem den gamla goda, tysta behandlingen. Om man rycker på axlarna och går vidare i livet, då slipper man mycket huvudvärk. Jag öppnade kaffemaskinen och la in ett filter. Fyllde den med de sedvanliga fem skoporna bryggkaffe. Och så tryckte jag på datorns Enter-tangent och dess skärm lyste upp. Det var en oansenlig dag, precis som vanligt. Den innehöll en uppvärmd fiskgratäng till lunch, tre texter om hur utmärkta på hållbar utveckling vår kund var, lite gloende ut genom fönstret och så en tallrik pasta till middag. På kvällen blev jag sugen på chips men orkade inte gå ut till närbutiken. När jag lämnade matbordet och datorn den kvällen hade mörkret återigen fallit. Jag blev stående framför fönstret med den dagliga fasta rutinen avbruten av en plötslig klump i magen. Skulle jag låta morgonens gardinmysterium påverka det jag brukade göra? Under dagen hade jag skjutit händelsen ur tankarna, men så här inför beslutet väcktes de till liv igen och tvivlet började göra sig påmint. Skulle jag stänga fönstret och vakna i ett svettbad? Nej, tack. Paranoia skulle inte få förstöra min dyngsrytm och sömn. Resolut öppnade jag fönstret, drog ett djupt andetag av nattluften och drog sedan ihop gardinerna. En idé slog mig. Jag återvände till hörtsen där tejpen hade legat och i en liten plastask under ett gammalt pennskrin hittade jag några säkerhetsnålar. Jag fäste de två gardinerna i varandra med en säkerhetsnål längst upp, en i mitten och en längst ner. Efter en sekunds tvekan satt jag in en till i mitten. Nu skulle ingen vindpust kunna få isär gardinerna. Belåtet vände jag mig om och lunkade in i badrummet. Redan innan det vita, starka solljuset trängde sig in i min hjärna och väckte mig i morgonen därpå, var jag orolig. Jag hade drömt att jag rörde mig i ett mörklagt lägenhetshus, in och ut ur tomma lägenheter och genom mörka korridorer. Jag visste att jag var förföljd, men inte förrän sent i drömmen av vad. Först sent i drömmen uppenbarade sig i slutet av korridoren en svagt, lysande gestalt, som blev starkare ju närmare den kom. Jag kunde inte röra mig. När den hade några meter kvar brände ljuset i mina ögon och jag försökte springa- men sparkade istället av mig täcket så häftigt att jag väckte mig själv. Jag slog upp ögonen och knep omedelbart ihop dem igen för att inte bländas. Solen sken rakt in i mitt ansikte. Gardinerna hängde prydligt isär vid sidorna av det vidöppna fönstret. Jag hoppade ur sängen medan jag kände pulsen stiga- då drömmens rädsla på en sekund fallnade bort och ersattes av irritation och vrede. Varför hade de öppnats igen? Varför kunde jag inte få sova i fred? Vid fönstret kunde jag konstatera att säkerhetsnålarna hängde öppna på ena gardinen. En av dem, en lite större säkerhetsnål som var lite robustare, var fortfarande stängd och i motsvarande höjd på andra gardinen satt en ful reva. Jag stod gapande med gardinerna i handen. Något kallnade i bröstkorgen hos mig när jag förstod att någonting starkare än en vindpust hade dragit isär dem under natten. Försiktigt böjde jag mig fram och tittade ut genom fönstret. Ett par hundra meter bort stod skogen och lossade som ingenting och längst husfasaden någon meter under fönsterkarmen löpte den obrutna raden av orörd rabattjord. Inte ett spår. Jag tittade på gardinen igen och det lilla såret i tyget talade klarspråk. Jag stod i vanmakt, total förvirring och ett växande obehag och bara tittade ut medan hjärnan febrilt försökte förstå vad det var som hade hänt. Skogen tittade nonchalant tillbaka. Den dagen var det inte lika lätt att skaka av sig tankarna på vad som hade hänt. Kunden fick nöja sig med en och en halv text eftersom jag hela tiden kom på mig själv med att snegla upp från datorn mot fönstret och gardinerna. Varje gång en vindfläkt fick dem att fladdra till ryckte jag till och stirrade upp. Min senaste satsning att sluta bita på naglarna kom totalt på skam och när klockan började närma sig fyra på eftermiddagen blödde jag i ena ringfingrets nagelfäste. Vid middagstid började insikten formuleras att jag inte skulle våga sova med fönstret öppet den natten. Jag var tvungen att stänga. Det fick vara värt det att vakna svettig om det skulle innebära att mina gardiner fick hänga orörda. Under min tur till mataffären för att göra veckans storhandling hittade jag också en liten fläkt av plast i en av specialpriskorgarna. Hemma i lägenheten satte jag efter att ha slängt i mig lite smaklösa köttbullar. Fläkten på en pall bredvid sängen. Sen la jag mig och försökte somna. Jag lyckades inte hålla ögonlocken slutna länge. De gled gång på gång upp och halvt motvilligt blickade jag mot fönstret. Det var fortfarande stängt och dolt av de fördragna gardinerna. Det kändes plötsligt dumt, som om jag var ett barn som envisades med någon symbolisk grej som mina tålmodiga föräldrar under natten smög sig in för att rätta till. Det var en lugn natt, men mina händer vägrade sluta svettas. Till slut vände jag mig om, trots att jag inte brukade ligga med ryggen mot väggen och fann viss ro i att inte längre kunna se fönstret. Fläktens lågmälda surrande hade en lugnande effekt på mig också och i övrigt hördes ingenting. Det hade varken regnat eller blåst på över en vecka och natten verkade inte bli något undantag. Jag låg och lyssnade på fläkten tills jag måste ha somnat. Trots att ljudet inte var högt så väckte det mig Det kom inte från fläkten Min hjärna förstod inte, kunde inte räkna ut dess ursprung och larmade Jag slog upp ögonen Först visste jag inte vad det var jag lyssnade på Ljudet var mjukt, utdraget och doft Det repeterades om och om igen, otåligt det tog några sekunder för signalerna från öronen att ta sig ut från reptilhjärnan och in till de mer moderna, förnuftiga delarna av huvudet. Jag kände magen knyta ihop sig i en smärtsam knop och munnen blitt torr när jag till slut förstod vad det var jag lyssnade på. Någonting mjukt skrapades mot fönsterutan. Jag snodde runt i sängen, hävde mig upp på armarna och stirrade mot fönstret. Gardinerna hängde orörda och skymde fönsterutan, men ljudet hördes tydligt. Kort, hastigt drogs någonting ut med rutan om och om, om igen. Det lät som om någon försökte klösa sig in genom de stängda fönsterglasen. Någon som inte hade naglar utan bara mjukt kött på fingertopparna. I min rusande hjärna dök plötsligt bilden av min fasters katt som hade fått klona utdragna så hon inte skulle kunna förstöra faster dyra mattor upp Det lät som om en sån katt försökte gräva en grop i fönstret Men ljudet kom från mitt i fönstret Den som försökte gräva gropen var minst lika lång som jag Min puls kände i tinningarna Jag låg fortfarande halvt upprätt i sängen stöd på raka armar och med händerna i madrassen Jag behövde göra någonting Jag behövde ta hjälp från någon Tankarna var snabba och korta. Inbrott. Polisen. Med blicken fäst vid fönstret sänkte jag mig långsamt ner vid sidan av sängen- famlade runt med handen. Kraftsandet från fönsterutan ökade intensitet verkade bli mer och mer desperat- och en svettdroppe trängde sig ut ur min panna. Till slut hittade jag min mobiltelefon nere på golvet och drog upp den. I samma ögonblick som den inpluggade laddningsladden spändes åt- och telefonen gled ut ur min svettiga hand. Hördes ett svagt knakande från fönstret som om det höll på att ge vika för de allt mer ivrigt krafsande osynliga fingrarna där ute. Jag höll på att skrika. Telefonen landade i golvet med en duns och jag kastade ner handen, hittade den och drog ut laddningsladden. Jag höll upp telefonen i handen och skulle låsa upp den när ljudet från fönstret tystnade. Från en sekund till en annan blev det dödstyst i lägenheten. Efter några ögonblick registrerade jag fläktens dova surrande som det enda som hördes. Ett ljud hjärnan hade sorterat bort fram till dess. Ytterligare en sekund senare insåg jag att jag inte hade andats sedan jag vaknade och jag drog ett djupt darrande andetag. Med telefonen fortfarande i handen satt jag blickstilla och lyssnade. Ingenting annat hördes. Det var först när mina hjärtslag lugnat ner sig något som min spända kropp slappnade av och handen som höll telefonen föll ner i de trassliga lakanen. Exakt då återkom ljudet, som om fingrarna som kraftsatt på fönsterutan bara hållits orörliga mot glaset och nu på given signal började dras upp och ner och till höger och vänster återupptogs kraftsandet om, om, om igen. Jag kved till och lyfte telefonen bara för att än en gång höra ljuden tystna och försvinna. Lägenheten blev knäpptyst. Jag stirrade mot fönstret och så mot telefonen. I det virvar av tankar som bildade ett ogenomträngligt moln i mitt huvud sköts plötsligt en blixt. Jag tittade på telefonen och det lilla, mörka hålet ovanför skärmen till vänster om högtalaren stirrade tillbaka. Samma sorts svarta öga som jag tejpat över på datorn Telefonens selfiekamera. Insikten spreds kallt genom mitt blodomlopp och jag tittade upp mot matbordet. Där stod min dator som vanligt. Men under typbiten, över webbkameran och framför datorns skärm lyste en liten grön lampa. Den lampa som markerade att webbkameran var aktiverad. Den där programmeraren på jobbet gör säkert helt rätt. Han har antagligen goda skäl att göra som han gör. Hackare kan nog ta sig in och kapa webbkameran och se en när man sitter där framför datorn. Men den där natten fick mig att fatta ett för mig sällsynt självständigt beslut. Att göra motsatsen till vad en smartare person i min omgivning gjort. Den natten tog jag bort tejpbiten över min webbkamera på datorn. Och jag tänker aldrig mer täcka över den- det är inte lätt att jobba framför datorn numera att styra bort blicken från den tomt stirrande linsen att tänka bort vad det betyder att den hägrar där men jag har ju inga val Någonting där ute vill titta på mig till varje pris och om det, vad det nu än är nöjer sig med att se mig genom webbkameran så får det bli så Det var webbkameran, skriven av en anonym lyssnare och uppläst av mig. Och med den historien loggar vi ut för den här veckan. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram. Vi heter Creepypodden på båda ställena. Och om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till så är det bara att gå in på vår hemsida. Du hittar den genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se. Sist men inte minst, skicka in era spökhistorier och tips på andras spökhistorier. Ni når oss på creepypodden at sr.se. Tack för att ni har lyssnat!